Я хочу вдочерити сироту. Їй всього рік, і вона така гарна, прикипіла до мене, а я до неї. Так звикла, що більше не уявляю, як без неї жити. Тільки мені треба спершу закінчити інститут. Так що потрібна ваша допомога і підтримка. Мамо, ти ж хочеш онуку? На кілька хвилин запанувала тиша. Потім батько встав і вийшов з хати, голосно огрюкнувши дверима. Мати стояла, не маючи сили вимовити й слово. Вона потайки молилася за Ніну, щоб та не заблукала в самостійному житті. Паразка завжди лякалася великого міста, воно було їй незрозуміле, чуже, холодне. Вона чула про занепад звичаїв у містах, бачила, як змінюються люди, що їдуть туди. Знайомі казали, що серед городян квітнуть до носи та недовіра. Та найдужче поразку жахало те, що її донечку хтось може скривдити або ошукати. Чотири роки все було гаразд, та мати ніколи не втрачала пильності. Вона не довіряла дончаним друзям-хлопцям з гуртожитку і, на відміну від чоловіка, хотіла підшукати Ніні -ні пару в селі. Був такий гарний працьовитий паробок, вчився в райцентрі на агронома. Параска добре знала усю його родину і приятелювала із матір'ю. До того ж, батько Гната був не останньою людиною в правлінні колгоспу. Діти зналися з дитинства, були розумні та гарні. Якось так повелося, що Ніна та Гнат проводили разом зимові та літні канікули. І все село сподівалося, що вони обов'язково одружаться. Не можна було й припустити, що Гнат та його родичі зрадіють незваній дитині. Доню, занапастиш своє життя, ой занапастиш, гірко зойкнула мати. По зі своїм нареченим це ж усе так складно. Мамо, я ж тобі казала, що він не мій наречений. Ми ніколи не розмовляли про це, невдоволено відповіла Ніна. То поговорите, заспокоїла її мати. Я піду до Катерини, побазікаю, і завтра ж будуть свати. Хочеш дитину? Я не проти. Виходь заміж, народжуй, я доглядатиму. Тільки не треба мені чужої дитини. Звідки ти знаєш, хто воно є? Де батьки? Пригріємо на грудях зміюку, а вона нас і вжалить. Годі, мамо, я зрозуміла. Та й ти зрозумій, я не питаю твого дозволу, я тільки прошу допомогти. Не хочеш, сама викручуся. Ніна казала це, опустивши очі, бо її спікав сором за свою різкість. Мати зробила так, як завжди, коли не знала, що робити. Іди, у батька. Як він скаже, так і буде. Без силу опустилася вона на лавку. Батько, сидячи на призбі, крутив чергову цигарку. Отак і рости дітей, думав сам собі. Все добре. Доки вони маленькі, а потім ще молоко на губах не висохло, а вже щось хочуть усім довести. Дмитро бачив, що донька його розумна та винахідлива, їй завжди було нудно у школі. Інститут давався напрочуд легко. Коли інші стогнали, кричали, кидалися та їхали додому, Ніна непомітно переходила з курсу на курс, була активісткою наукових гуртків. Працювала в лабораторії із мишами та казала щось про аспірантуру. Дмитро хотів доньці кращої долі, ніж собі. Він завжди намагався оберегти її від життя, але, здається, трохи перестарався. «Тату, мама казала, що рішення за тобою», – озвалася Ніна, вийшовши з хати. «На жаль, не за мною, а за тобою», – не дивлячись на доньку, відповів батько. «Ми занадто пеклися про тебе, не могли надихатися на тебе. Для тебе життя – все ще розвага. А що ти можеш дати цій дитині? Ось дочериш і почнеться. Пилюшки, горшки, зуби, хвороби. А в тебе ні родини, ні дому, ні роботи. Я гадав, ти станеш людиною, а не підеш на ферму бичкам хвости крутити». «Так я й так не піду, повеселішила Ніна». Я залишуся в інституті. Ви ж допоможете? Ні, відрізав батько. Тобі ще рано. От будеш самостійною, тоді й живи, як заманеться. А поки я тебе вчу, слухайся мене.